Мисли от посланието на апостол Павел към колосяните. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Първа глава, 13 стих. В него имаме изкуплението си, прошението на греховете. Първа глава, 14 стих. Него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Първа глава, 15 стих. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства и власти, всичко чрез Него бе създадено. Първа глава, 16 стих И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Първа глава, 17 стих И глава на тялото, т.е. на църквата е Той, който е началникът първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да се всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като водвори мир чрез Него, с кръвта пролята на Неговия кръст. Първа глава, 17 -20 стих Неговото тяло което е църквата, на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам на пълно Словото на Бога, си реч, тайната, която е била скрита от векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии, на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците, богатството на славата на тая тайна, сиреч Христос, между вас надеждата на славата. Първа глава, 24-27 стих. Него ние възвестяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. Първа глава, 28 стих Да познаят тайната Божия, сиреч Христа, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Втора глава, 9 и 10 стих Никой да не отнема наградата си с мама, чрез символно смирение и поклонение на ангели, като надничав неща, които уж е видял във видения, а със самохвалство се надува с плътския си ум, а не държи главата Христос. Втора глава, 18-19 стих И тъй, като Божии избрани, Свети и възлюбени Облечете се с милосърдие, благост Смирение, кротост Дълготърпение Трета глава, 12 стих Претърпявайте си един друг И един на друг Си прощавайте, ако някой има Оплакване против някого Както и Господ е простил вам Така прощавайте и вие И над всичко това Облечете се в любовта която свързва всичко в съвършенство и нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Трета глава, 13-15 стих Словото Христово да се вселява в вас богато, с пълна мъдрост, учете се и увещавайте се с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. Трета глава, 16 стих. И каквото и да вършите словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарещи чрез Него на Бога Отца. Трета глава, 17 стих. Защото който струва неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие. Трета глава, 25 стих